В ефірі «Театр перед мікрофоном» у студії Ольга Ліус. 10 вересня минуло 120 років від дня народження Олександра Довженка, геніального кінорежисера і сценариста першої половини ХХ століття який увійшов в нашу історію передусім як автор кіноповісті «Україна вогні», створеної 1943 року. У цей буремний час Довженко сміливо висловив кричущу правду про жахливе становище України між двох вогнів – німецької та радянської тоталітарної диспотії: «Україна вогні, Україна в ярмі». Яскравий талант митця по-різному розкрився і в інших його кіноповістях «Арсенал», «Аероград», «Щорс», «Повість полум'яних літ», «Земля» та «Зачарована Десна». Останній твір – автобіографічний, написаний 1955 року. Це своєрідний ліричний щоденник Довженка, в якому він згадує свої дитячі роки на рідній Чернігівщині і ділиться роздумами про зміст людського буття, Красу і гідність взаємин, чистоту і святість батьківщини. Її символізує клаптик землі біля десни, справжній земний рай, на противагу лицемірству і жорстокості великого світу. Пропоную послухати інсценовані фрагменти цього твору. У всьому автобіографічному наративі автор поспішає зробити відразу деякі визнання. В його повсякденний світ, день, то частіше починають вторгатися спогади. Що викликає їх? Довгі роки розлуки з землею батьків? Чи то вже так положено людині, що приходить час, коли вивчені в давно минулому дитинстві байки й молитви виринають у пам'яті і заполоняють всю її оселю, де б не стояла вона? А може те й другий разом? І в такій же мірі, як і непереможне бажання, перебираючи дорогоцінні дитячі іграшки, що завжди десь проглядають у наших ділах, усвідомити свою природу на ранній досвітній зорі коло самих її первісних джерел, і перші радощі, і вболівання, і чари перших захоплень дитячих. До чого ж гарно і весело було в нашому городі? Ото як вийти із сіней та подивитись навколо Геть чисто все зелене та буйне А сад було як зацвіте весною А що робилось на початку літа? Огірки цвітуть, гарбузи цвітуть, картопля цвіте Цвіте малина, смородина, тютюн, квасоля А соняшника, амаку, буряків, лободи, укропу, моркви Нічого в світі так я не люблю, як саджати небудь у землю, щоб произростало. Коли вилізає саме з землі всяка рослиночка, ото мені радість. Чого тільки не насадить наша невгамовна мати? Грод до того переповнявся рослинами, що десь серед літа вони вже не вміщалися в ньому. Вони лізли одна на одну, перепліталися. Душились, дерлися на хлів, на стріху, повзли на тин, А гарбузи звисали з тину прямо на вулицю. І росло ще пригатою багато тютюну, В якому ми маленькі ходили, мов, у лісі, В якому пізнавали перші мозолі на дитячих руках. А вздовж тину за старою повідкою Росли великі кущі смородини, бузини І ще якихось невідомих рослин. Там неслися кури нишкому дматері, Різне дрібне птаство, Туди ми рідко лазили, там було темно навіть у день, І ми боялись гадюки. Хто з нас у дитинстві не боявся гадюки, Так за все життя, і не побачивши її ніде. Коло хати, що стояла в саду, ціли квіти, А за хатою проти сінешних дверей коло вишень Поросла полином стара погребня з откритою лядею, Звідки завжди пахло цвіллю. На погребні любив спати Дід. У нас був дід дуже схожий на Бога. Коли я молився Богу, я завжди бачив на покуті портрет діда в старих срібнофольгових шатах. А сам дід лежав на печі і тихо кашляв, слухаючи моїх молитов. Чем наш, и си на небеси. Да светится имя Твое, Да притит царствие Твое, Да будет воля Твоя, И на небеси, на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, И остави нам долги наши, И каже мы оставляем должникам нашим, И не веди нас во искушение Но нас от лукавого. У неділю перед богами горіла маленька синенька лампада, в яку завжди набиралось повно мух. Образ святого Миколая також був схожий на діда, особливо коли дід часом підстригав собі бороду і випивав перед обідом чарку горілки з перцем, і мати не лаялась. Звали нашого діда, я потім довідався Семеном. Він був високий і худий, і чоло в нього високе, хвилясте довге волосся, сили, а борода біла. І була в нього велика грижа ще з молодих чумацьких літ. Пахнув дід теплою землею і трохи млином. Він був письменний, по -черковному. і в неділю любив урочисто читати псалтир. Ні, дід, ні ми не розуміли прочитаного. І це завжди хвилювало нас, як дивна таємниця, що надавала прочитаному особливого небуденного смислу. Мати ненавиділа діда і вважала його за чорнокнижника. Ми не вірили матері і захищали діда від її нападів, бо псалтир посередині був не чорний, а білий, а товста шкіряна політурка коричнева, як гречаний мед чи стара халява. Зрештою, мати Крадькома і знищила псалтир. Вона спалила його в печі по одному листочку, боячись палити зразу весь, щоб він часом не вибухнув і не розніс піч. Любив дід гарну бесіду і добре слово. Часом по дорозі на Лух, коли хто питав у нього дорогу, на Борзну чи на Батурин, він довго стояв посеред шляху і, махаючи пужином, гукав у слід подорожньому. Прямо, та й прямо, та й прямо, та й нікуди не звертайте. Добра людина поїхала, дай їй Бог здоров'я. А хто, діда, людина та Звідки вона? Та Бог її знає, хіба я знаю. Він був наш добрий дух лугу і риби. Гриби й ягоди збирав він у лісі краще за нас усіх, і розмовляв з кіньми, стелятами, з, з травами, з усім живим, що росло і рухалось навколо. Найкращою рибою дід вважав ленину. Він не ловив линів у озерах ні волоком, ні топчікою, а якось неначе брав їх з води прямо руками, як китайський фокусник. Вони, ніби самі пливли до його рук. Казали, він знав таке слово. Влітку дід частенько лежав на погребні, ближче до сонця. Тоді йому була найбільша втіха. Більш за все на світі любив дід сонце. Так під сонцем на погребні, коли яблуні він і помер, коли прийшов його час. Дід. Любив кашляти. Його кашель чув увесь куток. Старі люди по дідовому кашлю вгадували навіть погоду. Часом, коли сонце добре припече, він аж синів увесь від кашлю і ривів, як вовк чи лев, хапаючись обома руками за штани, де була та грижа, і закарлючуючи до гори ноги, зовсім як маленький. Тоді пірат, що спав біля діда на траві, схоплювався з просоння, тікав у любисток, і з переляку гавкав розвідти на діда. Ти гавкай хоч ти мені, ну чого б то я гавкав? Наподай ну, тобі кістка в горло. Тисячі тонесеньких дудочок раптом загравали у діда всередині. Кашель клекотів у нього в грудях, як лава у вулкані. Довго і грізно і дуже нескоро, після найвищих нот, коли дід був уже весь синій, як квітка крученого панича, вулкан починав діяти. І тоді ми тікали, хто куди, а вслід нам довго ще неслися дідові громи і блаженне крехтіння. Тікаючи від дідового реву, одного разу стрибнув я з-під порічок прямо в тютюн. Тютюн був високий і густий пригустий. Він саме цвів великими золотими кронами, як у попа на ризах. А над ризами носилися бджоли. Видимо, не Велике тютюнове листя зразу оплутало мене. Я упав в зелену гущавину і поліз по під листям просто до огірків. В огірках теж були бджоли. Вони поролись коло цвіту і так прутко літали до соняшника, до маку і додому. І так їм було ніколи, що скільки я не намагався, як не дражнив їх, так ні одна чомусь мене і не вкусила. А бджуляче жало хоч і болить. Зате вже коли почнеш плакати, діду чи мати дають зразу мідну копійку, яку треба прикладати до болючого місця. Тоді більш швидко проходив, а за копійку можна було купити у месія аж чотири цукерки і вже смакувати до самого вечора. Погулявши коло бджіл і наївшись огіркових пуп'янків, натрапив на моркву. Біль за все чомусь любив я моркву. Оглянувся, чи не дивиться хто. Ніхто не дивився. Чисте полуденне небо, і тихо, тихо, би, все заснуло. Одні тільки бджоли гудуть. Тут ми з піратом кинулись до моркви. Вириваю одну, мала. Річка велика, а сама морквина дрібненька. Біла і зовсім не солодка. Я за другу ще тоньша. Третю тонка. А моркви захотілося аж тримчу весь. Перебрав я цілий ряд. Та так і не знайшов ні одної. Оглянусь, що робить. Тоді я посадив усю моркву назад, хай, думаю, доростає, а сам подався далі шукати смачного. Довго щось ходив я по городу. Після моркви висмоктував мед з тютюнових квітів із квітів гарбузових, пробував зелені калачики і білий ще в мак, покуштував вишневого клею з вишень, понадкушував на яблуні з десяток зелених кислих яблук і хотів уже йти до хати. Коли ж дивлюсь? Баба снує коло моркви, дідова мати, я бігом, а вона зиркта за мною, а я тоді куди його тікать? Повалив соняшника одного, другого. Куди ти, бодай, тобі ноги повсихали? Я в тютюн, пірат за мною. Куди ж ти тютюн ламаєш? Бодай же ж тобі руки і ноги поламало, або дай ти не виїзти з того тютюну. До второго пришествія, щоб ти зів'яв був на вілосе, як ота морковичка зів'яла від твоїх каторжних рук. Кинувши через тютюну сад, прабаба бухнула з розгону на колін. <рив> Отак, От як дід любив сонце, так його мати, що її, я теж потім довідався, звали Марусиною, любила прокльони. Вона проклинала все, що попадалось їй на очі – свиней, курей, поросят, щоб не скугикали пірата, щоб не гавкав і не гидив, дітей, сусідів. Кота вона проклинала щодня по два-три рази, так що він трохи згодом був якось захворів і здох десь у тютюні. Вона була малесенька, і така прутка, і очі мала такі ведюще й гострі, що сховатись од неї не могло нічого в світі. Їй можна було по три дні не давати їсти, але без прокльонів вона не могла прожити дня. Вони були її духовною їжею, вони лились з її вуст невпинним потоком, як вірші з натхненного поета. У неї тоді блищали очі і червоніли щоки. Це була творчість її палкої, темної, престарілої душі. Мати Божа, цариця небеса, голубонько моя, святая великомученица, побий його невігласа святим твоїм омофором. Як повисмикував він з сирої землі ту повесли куй же йому ручечки й ніжечки, поламай йому свята, владичеце, пальчики й суставчики. Царице небесне. Заступнице моя милостива. Заступись за мене, за мої молитви, щоб ріс він не вгору, а вниз. І щоб не почув він ні зозулі святої, ні Божого грому. Миколаю годнику, скорий помощнику, святий Юрію, святий Григорію на білому коні, на білому сідлі. Покарайте його своєю десницею, щоб не їв він тієї морковички. «Та подай його пранці та болячки їли! Та подай же ж його шашель поточила!» Баба хрестилася в небо з такою пристрастю, аж торохтіла вся от хрестів. А в малині лежав повержений з небес маленький ангел і плакав без сліз. З безхмарного блакитного неба якось несподівано упав він на землю, і поламав свої тоненькі крила коломоркою. Це був я. Причаївшись у малині за смородиною, я слухав бабиних молитов, як заворожений. Я боявся поворухнути пальцем, щоб часом мати Божа не побачила з неба, що я тут у малині. Навіть пірат, і той дивився з-під смородини на бабу з переляком. Не знаю, чим би закінчились бабині молитви, Може, мені тут би повикручувало руки й ноги, коли б раптом не почувся з погребні лагідний голос діда, що прокинувся від бабиних молитов? Мамо, а чи не принесли б ви мені мисочку у звару? Ну, та чогось у животі пече. А, а. Це ти тут лежиш, бодай ти не встав. О. Зараз принесу, бодай тебе пранці з'їли. Щоб ти її не наїдався, Щоб тебе розірвало, Щоб ти луснув був маленьким. Баба пішла до хати, А Бог дивився її слід з погребні І тихо посміхався. Про що говорили діди баба за узваром, Я не чув. Не до узвару вже мені було, І не до розмов. Я тихо поповз у малинову гущавину, Майже аж до гадюк, Не знаючи, куди подітися, і що робить? Як би оце мені умерти тут у малині? Хай тоді шукають, хай плачуть наді мною, приплакують, хай жаліють, який я був ловкий хлопчик, свята душечка, хай потім понесуть до ями. А я коло ями як оживу, та чого коло ями? Я ще раніше живу та як схоплюсь, а баба як побіжить куди-небудь і не вернеться, а ми тоді до хати та за Коливо. Я дуже любив Коливо. У нас уже вмерло п'ять хлопчиків від дві дівчинки. Вони помирали маленькими. Мені захотілось до хати. Я поліз попід тином, по купові гною, мимо гарбузиння, увійшов тихо в темні сіни і спинився перед хатніми дверима. Зараз. Уріду і побачу все В мене захолонуло всередині, наче я наївся м'яти Отчинив двері Хто й колись збудував нашу хату, які майстри, невідомо Здавалося нам, ніби її зовсім ніхто й не будував а виросла вона сама, як печериця, Між грушею і погребом. І схожа була також на стареньку білу печерицю. Дуже малявнича була хата. Одне, що не подобалося в ній, І то не нам, а матері, Вікна поворостали в землю, І не було замків. У ній нічого не замикалося. Заходьте, будь ласка, не питаючись, Можна, милості просимо. Мати жалілася на тісноту, але нам малим простору і краси вистачало. А ще коли глянуть у віконце, так видно і соняшник, і груші, й небо. А на білій стіні, під Богами, аж до мисника, висіло багато гарних картин. Почаївська лавра, київська лавра, вид Афонського Симоно-Кананицького монастиря поблизу города Сухума на Кавказі. Над лаврами трималися в повітрі Божій матері з рушниками і білі ангели, як гусаки крилаті. Але картиною над картинами була картина страшного Божого суду, що її мати купила за курку на ярмарку, на страх лютим своїм ворогам, бабі, дідові і батькові. Вона була така страшенна і разом з тим повчальна, що на неї боявся дивитися навіть пірат. Верхню частину картини займав дід і всі святі. Посередині лізли з домовини мерці. Одні до раю вгору, інші вниз. Через усю картину всерединою і по всьому низу викручувався великий голубий ужака. А під ужакою внизу геть чисто все горіло, як на пожар. То було Пекло. Там горіли грішні душі і чорти, а в самому низу картини, в окремих клітках, було ще намальовано щось на зразок виставки чи прейскуранта кар за гріхи. Хто брехав чи дражнився, висів у вогні на гаку за язик, хто не постив за живіт, хто їсниш кому піст стоянку, чи жарить яєшню з салом, той на гарячій сковороді голим задом, хто лаявся, той навпаки, лизав сковороду язиком. Багато було різних гріхів і багато кар. Спочатку я просто жахався цієї картини, а потім поволі звик, як солдат на війні звикає до грому гармат. В нашій сім'ї майже всі були грішні. Достатки невеликі, серця гарячі, роботи і всякого неустройства тьма. А тут ще й фамільна приверженість до гостого слова. Тому хоча й думали інколи про рай, все-таки більше сподівалися на пекло внизу картини. Батькові синку наливатимуть чорти в рот гарячу смолу, щоб не пив горілки і не бив мене. Баба лизатиме гарячу сковороду за свій довгий язик і за те, що вона велика чаклунка. Діда, їй же Богу триматиме у руках сам диявол за те, що він чорнокнижник. Мам, що ви говорите, хіба ж та книга чорна, всередині біла? Та цить ти, кажу, чорнокнижник. І читаючи понеділях ту чорну книгу, заклинає мене. І тому я третій рік хворію. А книгу ту я часто рвала нишком на шматки і розкидала у хліві, в кошарі, в гарбузах, у малині а вони зліталися самі до шкіряної палітурки. А ще дідовому покійному батькові Тарасу колись давно, ще за старих часів, змій носив уночі гроші в трубу. І дійсно, в нижньому правому кутку картини у дияволу в руках сидів дід. Правда, він не дуже був схожий на нашого діда, бо був голий, як у бані, а борода була в нього не біла, а руда – присмалена вогнем, а волосся на голові стояло сторч і аж цвірчало в полум'ї. Калитка з грішми була у діда в руках. Старший брат Авраам був давно вже проклятий бабою, і його гола душа давно летіла стрім голов з лівого верхнього кутка картини прямо в пекло, за те, що драв голубів на горищі і крав у піст з сала. Крім того, Аврамова душа Любила молочні плівки, і він здирав їх у погребі і в коморі. Сама мати божилася, що буде в раю між святими, як боляща великомучениця, що годує ворогів своїх. й бабу та догоджай їм. Ось де я, гляньте, бачите? Показувала вона на якусь святу душу коло Божої Матері у грі картини страшного суду. Мати так часто тикала пучкою в цю праведну душу, що у душі вже замість лиця стала коричнева пляма, як столиця на географічній карті. Але трохи згодом матерні діла похитнулись. Якось вона довго не давала бабі їсти, а баба тоді взяла та й накупила у церкві свічок проти матері, та й поставила їх перед Богом з торч до ри а от цього вже ніяка людина не могла попасти в рай. Мати з того часу почала сильно не здужати, і її став часто по ночах душити домовик. Він жив у нас в коміні і в трубі. Голосу не подавав, кажуть, ніколи, і схожий був на вивернутий чорним хутром у гору кожух. Фактично святим був на всю хату один я. І от скінчилася моя святість. Не треба було чіпати моркви, хай би собі росла. А тепер я грішний? Що ж мені буде? Увійшовши до хати, я тихо підкрався до страшного суду і почав пильно якось зовсім по-новому розглядати пекельні кари. Змальовані внизу картини, нагору я боявся піднімати очі, там мене вже не було. Якої ж Божої кари заслужила моя свіжа грішна душа? Очевидно, за перший гріх все таки невеличкий, отак не більше за оцей вогонь по кісточки, що в лівому кутку. Ай-яй-яй! Я подивився в останє вгору на святих, де сидів увесь їхній комітет, і мені так стало жаль, що я вже не їхній, а туто на віки вічні в пеклі. Так стало жаль мені, що я не витримав, притулив голову до пекла якраз під дідовою калиткою і гірко заплакав. От споглядання пекельних кар мені почало пекти щось у п'ятах.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 Пірат прокинувся і гавкнув з просоння, а хто там мені бігає по двру? Вслід за тим зловісно рипнули двері, і появилася баба. Чого перевеш, й тобі кистка в горло? Що ти кричав і не переставав? Мати Божа, цариця небесна, як не дав він мені покою, не дай ж йому ні на тому світі, ні на сьому. Щоб не вийшло з нього кравця, Ні шевця, ні плотника, ні молотника. Та ні орача в полі, Ні косарика в лузі, Та не дай Боже, Та ні косарика в лузі, Ні купця в дорозі, Ой, ні купця в дорозі, Ні рыбалочки в морі. Покарай його, мати Божа, такою роботою, щоб не знав він ні сну, ні відпочинку. І пошли йому, благаю тебе, такого начальника. Докладної характеристик начальника я вже не чув. Мені було не до начальства. Рятуватись треба, поки не пізно. Заліз я хутко в старий човен і почав думати, що мені робити для поновлення святості. От тоді, та -то вперше в житті і вирішив я творити добрі діла. Не буду їсти скоромного цілий тиждень, носитиму дідові воду на погребню, скільки він схоче, і почну ходити до церкви. От коли б повипадали з кубла ластовенята, я зараз же би їх мухами і хлібом, аби тільки. Астівка бачила, на які діла я здатний, і розказала Сусу Христу. Але ластовенята не падали. Пороз'являвши роти, вони жалібно пищали, а навколо кубла наді мною їхні батьки невпинно снували і носили їм комах. Що ж його робить? Піду на вулицю шанувати великих людей. Дід казав, що за це прощається багато гріхів на цім світі. Піду, буду знімати перед ними шапку і казати "Здрастуйте". Шапка якраз валялась в човні. Це була старенька дідо шапка. Тепер уже нема таких шапок. Не шить. Вона була товста і своїм виглядом дуже нагадувала мідний казан. И важка тоже была, как добрый казанок. Все дорослі працювали в полі. Только около крамницы, на ганку, как раз против колодезного журавля, сидів в черном сурдуте крамар-масей. Дуже схожий на ластівку. Але перед Месієм я не хотів знімати дідової шапки. Дід казав, що у Месія не було душі, а тільки сама пара. Тому він і обдурював усіх, хто тільки до нього не заходив. Де ж його найди людину для пошани? Дід Захарко був коваль. Хоч я ніколи не бачив, аби він щось кував. Все моє життя він ходив повз нашу хату з цілим снопом довгих вудок і так гупав чобітьми, що ми прокидалися вночі як от грому, коли він повертався часом з рибалки. Після рибалки дід Захарко запалював цигарку і довго сидів біля хати, дивлячись в одну точку, не би на поплавок. Курив він такий лютий тютюн, що коло нього ніхто не міг стояти близько. Діда здалека було чути нюхом. Коли він проходив повз нашу хату, Над вулицею довго висів тютюновий слід. Цей слід тютюновий висітиме ще колись У моїх картинах про рідну землю, Де складе мій предок востання Всі свої мозолі поверх білої срочки Під яблуною серед яблуки груш. І морква житиме в картинах, І гріх, і бабині прокльони,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 Здравствуйте, діду. Промовив я ще раз тремтячим голосом, скинувши оту ту важку шапку, і став прислухатись. Чи не скаже дід Захарко чого, чи не отпуститься мені хоч трохи гріха. Але дід не подав голос. Що його робить? Куди податись? Я вийшов з провулка на вулицю, в надії, що таки зустріну когось, кого міг вшанувати. Та вулиця була порожня, навіть масі і той, куди раз. У мене защеміло в горлі, а тут ще шия почала боліти від шапки. Я постояв трохи і пішов ще раз до діда творить добрі діла. Діду, здравствуйте! Та йдите під три чорти! Не тратуй мене! Крутіся тут нечистий вас носить! Почувши такі слова, я з переляку аж підскочив. Страждання мої були безмірні. В тяжкому розпачі, забувши вмить про порятунок грішної душі, прудко дременув додому, проскочивши тихенько через двір клунь, знов ліг у човні на дідове хутро. Інащо я народився на світ? Не треба було родитися. Засну, засну і виросту сні. Дід казав, що я у вісні росту. Отак, міркуючи, поплакав я, трохи згадавши страшний суд, подивився на листовенят і, згорнувшись у бубличок, жалібно зітхнув. Який маленький лежу я в дідовому човні, і скільки вже знаю неприємних і прикрих речей, як неприємно, коли баба клине, або коли довго йде дощ і не вщухає, неприємно, коли п'явка впивається в жишку, або гуска сичить коло ніг і червоним дзьобом скубе за штани. Неприємно, як батько приходить додому п'яний і б'ється з дідом, з матір'ю або б'є посуд. Неприємно ходити босом по постерні, або сміятись у церкві, коли зробиться смішно. І їхати на возі з сіном неприємно, коли віз ось-ось перекинеться в річку. Приємно внімати лоша. Або прокинутись удосвіта і побачити в хаті теля, що знайшлося в ночі. Приємно, коли яблуко, про яке думали, що кисле, виявляється солодким. Приємно, коли позіхає дід, Любив, коли хтось на дорозі вночі, проходячи повз нас, казав здрастуйте. Любив, коли скидалась велика риба в озері, чи в десні, на заході сонця. Любив спів дівочі, любив гупання яблук в саду, вечором у приснорку. Коли падають вони несподівано в траву. Якась тайна і сум, і вічна неухильність закону почувалася завжди в цьому падінні плоду. І грімо. Хоч мати і лякалась його, любив я з дощем і вітром за його подарунки в саду. Але більше за все на світі любив я музику. Коли б спитав мене хто-небудь, яку я музику любив у ранньому дитинстві, який інструмент, яких музик. Я б сказав, що більш за все я любив слухати клепання коси. Коли тихого вечора десь перед Петром і Павлом починав наш батько клепати косу під хатою в саду, Ото й була для мене найчарівніша музика. Часом і досі ще здається мені, що і зараз поклипай хто-небудь косу під моїм вікном. Я зразу помолодшив би, Подобрішав і кинувся до роботи. Високий, чистий дзвін коси Передвищав мені радість і втіху косовицю. Я пам'ятаю його з самого маличку. «Сить, Сашко, не плач!» Приказував мені праді Тарас, Коли я починав чогось там ривти. «Не плач, дурачок!» Приклепаємо косу, та поїдемо на сінокіс на десну, та накосимо сіна, та наловимо риби, та наваримо каші. І я примовкав, а Тарас тоді, дідів батько, брав мене на руки і розповідав про десну, про трави, про таємничі озера, Дзюбине, церковне, тихе, просеєм. А голос у нього був такий добрий, і погляд очей, і величезні, мов коріння, волохаті руки були такі ніжні, що, напевно, нікому і ніколи не заподіяли зла на землі, не вкрали, не вбили, не одняли, не пролили крові, знали труд і мир. Щедроти і добро. Напораєм сіна, та наваримо каші. Не плач, хлопчику. І я примовкав тоді, потім тихенько, самими кінчиками пальців, одривався від землі і зразу ж опинявся на тихому, на церковному, на сеймі. Це були найкращі в світі озера річки. Таких більше нема. І не буде ніколи ніде. Довго стояла вода весняна, пам'ятаю. Ще в переплавну середу було її багато поливадих і долинах, тому й косовиця в те літо розпочалася пізно. Збирались ми на косовицю завжди довго. Вже було сонце зайде, а ми ще збираємось. Що клопоту, а лайки, мати лаю когось, потім побачивши мене, як зоголосить. Уже на возі, ой, Боже ж мій, малого хоч би не брали, комарі з'їдять. Не з'їдять, тілий буде. Так утопиться в десні, от щоб я пропала, втопиться. Не втоплюсь, мамо. Не віглас, упадеш там з кручів, прірву. Ой, лихо ж мені. Ну, мамо, ось. чого б я падав з кручів, одні? Так косою заріжешся. Кажи, будеш плигати поміж косами? Не буду, ой, їжити, баво, не буду. Брешеш? Сашечко, Сашечко, останься вдома. Там так страшно в кущах. Не страшно, мамо. Та там же ями в озерах. Я не полізу в яму. Та гадюки там у лісі. Ой, боже ж. Ну, мамо, годі. Не їдь, босиночку. Не, не пускайте його. Чи все взяли, що треба? Батько востанньо глядає воза. Віз наш увесь дерев'яний. Дід і прадід були чумаками, а чумаки не любили заліза бо воно, казали, притягає грім. І ось відчиняються ворота, мати хреститься і щось проказує, коні рушають, ми їдемо. Живий і в вишнею, в крові небесного водовольця, речить господиві, заступник мої сії прибежище моє, Бог мой і уповаю на него, як отой і збавиття от сеті ловчі, от словесі мятежна. Плешмя своими осенит тебя подкрили его, надеяшися. Оружием обидит істина Його. его. Не убоись от страха нашего, от стріли летящие во дни и вещи во тьме переходящие, от срящая и беса полуденного. Не прийде к тебе зло и рана не приближится к тілесі твоему, яко ангелом своим заповесть о тебе. Сохраните тебя во всех путях твоих. Я не оглядаюсь. Колохати мати Зазуля Кує мені розлуку Довго-довго Не один десяток років Буде проваджати мене мати Дивлячись крізь сльози на дорогу Довго хреститиме мені слід І стоятиме з молитвами На зорях вечірніх І ранішніх Щоб не взяла мене ні куль Ні шабля Ні наклеп лихий Довго вриватимусь я в дорогу Поспішаючи в тривожну далечінь Прощання перейде колись у картини мої. Розлука зів'є собі гніздо в моєму серці. Всі покидатимуть когось і поспішатимуть на зустріч невідомому. І комусь буде жаль. Тільки я ще нічого не знаю про це. Я лежу на возі. Навколо спинами до мене дід і батько з косарями. Мене везуть у царство трав, річок і таємничих озер. До Десни верстов п'ять дуже складної дороги. Косарі гомоніли прорізне, злазили з воза перед калюжами й нагору, потім сідали, і я знову бачив навколо себе в їх велетенські спини, а над спинами й косами, які вони тримали в руках. Як воїни зброю, у високому темному небі Світили мені зорі і молодик. Пахне огірками, старим неретом волок, Хлібом, батьком і косарями, Пахне болотом і травами, десь гукають, І зараз чую диркачі перепілки. Чумацький вісь тихо рипить піді мною, А в синім небі чумацький шлях показує дорогу. Дивлюся на моє небо і повертаю з возом І косарями праворуч чи ліворуч, І зоряний всесвіт повертає разом з нами і я непомітно линув сон щасливий. Прокидаєш на березі десни під дубом, сонце високо, косарі далеко, коси дзвонять, коні пасуться пахне в'ялою травою, квітами. А на десні краса. Лози висип, круч, ліс, все блищить і сяє на сонці. Стрибаю, скручусь в пісок до десни, миюся, п'ю воду. Вода ласкава, солодка, п'ю ще раз, убрівши по коліна І витягнувши шию, як лошак, потім стрибаю на кручу І гайда по синокосу, і вже я не ходжу, а тільки літаю Ледве торкаючись лугу, вбігаю в ліс, гриби, у лози. ожина В кущі, горіхи, в озері воду скаламучу, риба Отак я раюю днів два або три, Аж поки не скосять траву. Ношу дрова до куріння, Розводжу огонь, чищу картоплю, Ожину збираю косарям для горілки. Після косовиці починаєм гребти сіну гуртом, І ось потроху міняється наш світ чарівний. Батько, дід і дядько стоять чомусь Мовчазними і збентеженими, Якась підозра з'являється в очах, вони починають ділити копиці. Тож кажу, міркуючи собі в човні на кожусі, поволі затулив я очі. Мені не стало темно в голові, заплющуючи очі, по цей день я ще не маю темряви в душі, ще світить мозок мій невпинно і ясно, освітлюючи видиме і невидиме без всякого числа і часом без порядку в безмежній низці картин. Картини пливуть, линуть води Дунаєм, десною. Весняна вода на Десні, Дунай. Хмари по небу пливуть вибагливо і вільно. І пливучи в просторах голубих вчиняють битви і змагання в такому числі, що коли б одну тисячну долю судилося приборкати і поставити в ясний книжковий чи картинний ряд, недаром жив би я на світі і отягщав начальників і соглядатоїв своїх. Недаром Чого тільки не бачив я на самому лише небі Хмарний світ був переповнений велетнями і пророками Велетні і пророки невпинно змагались у битвах І дитяча душа моя не приймала їх Впадаючи в смуток Неспокій, рух і боротьбу я бачив скрізь В дубовій, вербовій корі в старих пеньках, у дуплах, в болотяній воді, на поколупаних стінах. На чого б не спинилось моє око, скрізь і завжди я бачу щось подібне до людей, коней, вовків, гадюк, святих. Щось схоже на війну, пожар, бійку чи потоп. Все жило в моїх очах подвійним життям, все кликало на порівняння, все було до чогось подібне, давно десь бачене, уявлене і пережите. Ну що ж це я роблю? Мені треба писати про човен, а я забув і пишу про хмар. Про старий о той човен у клуні в засторонку, про човничок отой. Отак міркуючи собі, повільно затуливо очі і вже почав рости, аж ось потроху, тихо-тихо, чого, наче захитався піді мною. І поплив з клунів сад, по траві, поміж деревами і кущами. Повз погребню і любисток, проплив повз діда. Дід чомусь став маленький, меншенький від мене. Він сидів у бабини руках, у білій сорочці і лагідно всміхався мені вслід. А човен понесло й понесло через сад, пастівник на заріччя, за річчя мимо хуторів, надиснув. Заграй, музика! Заспівайте, ангели, в небі! Пташки в лісі, жабоньки попід берегами, Дівчаточка під вербами. Я пливу за водою, Я пливу за водою, і світ пливе наді мною, Пливуть хмари весняні, Весело змагаються в небі, Попід хмарами лине перлітне птаство, Качки, чайки, журавлі, Летять чорногузи, як чоловіки у сні. І плав пливе, Пропливають лози, верби, В'язи, тополі у воді, Зелені острови. Отаке, ну таке б, щось гарне приснилось у човні, Забув. А може не снилось? Може і справді було на Надесні? Було такий справді. Та вельми давно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 Сухали інсценовані фрагменти повісті Олександра Довженка «Зачарована Десна». Ролі виконували Віталій Ростальний, В'ячеслав Сланко, Людмила Ігнатенко, Ольга Сумська, Микола Шудько, Микола Бабенко, Володимир Гончаров, Олег Комаров, Юрій Саричев, Василь Довжик, Павло Грубник. Запис 1995 року. До наступної зустрічі в театрі перед мікрофоном.